Розтеклося мною і ваше, і наше, Чиїсь діри шукають своє, Береги з каламутної води розмивають солі океану, Жалібними крильцями голосять душі болотних потопельців, І відлітає наша кров в мільйонних носиках туману. У вусі згорнувся шелест змії, сповзла мертва шкура, під серцем жалість пригрілась, і почали випадати зуби, парувались в мені людці й комашки, ледь врятувалась вода після потопу. Так зачерпнуло мною життя, що продірявились жмені. Мене в мені відшелестіло.